városi dilemmák. műhely beszélgetések a városról, a városi létről. Európa Köszönöm, kedves hallgatóim! Kolumbia Gábor vagyok, Nagyvárosi Dilemmák műsorában rádió Józseffel ülünk itt kettesbe, a Bánya és a mai napon két blok lesz. Egyik felében a Kelemföld jövőjéről, a Kelemföldi Városrész rendezéséről, vagy rendeletlenségéről lesz szó, a második felében pedig a Dunapart jövőképéről, akkor majd Zéhalmágy Judittal fogjuk folytatni. Telefonszámaink 480 valamint van egy mobilszám is, ez a 30-as 228 ahol SMS is küldhető. Nos hát tegnap az Urbanisztikai, Magyar Urbanisztikai Társaság Budapesti és Pestmegyely területi csoportja rendezésében egy szakmai napot tartottunk, ahol Péterfi András filmrendező a Brassói Pályadvar című filmét vetítettük le, ami egyébként a címmel ellentétben a kelefődői pályadvaron készült a főépület várótermében. Egy rendkívül különleges, érdekes alkotás mindenkinek avastom, ha teheti nézze meg, ugyanis egy táncfilmről van szó. Tehát tulajdonképpen Erdély összes népcsoportjának a táncait mutatják be, fergeteges buli kerekedett egyébként ott ebből a ö, felvételből, és, és az ember szinte beleborzongott, hogy micsoda halatlan érték halmozódott felét Közép-Európában, amelyek nagyon ö, szervesen értek egymás mellett, amíg ö, ugye mesterségesen be nem avatkoztak, ö, és igazándiból ennek a film, ez a film ugye a, még egyszer mondom, Kelenföldi Pályadvar Hárocsvannokkában készült, és ezzel kapcsolatban aztán kezdtünk beszélgetni magáról az eteletéről és a környezetéről, és Rábi József kollégám egy expozét, vagy egy hozzászólás mondott ezzel kapcsolatban, hogy milyen tervek készültek vagy készülnek ennek a területnek a rendezésével kapcsolatban. Én be, talán csak annyit mondanék még ehhez hozzá, hogy nekem ö, az az érzésem, hogy mintha egyre rendezetlenebbé válna ez a terület. Ö, amikor még a közmunkatanács idejében ö, készültek várostervek, némelyikben még Új-Buda elnevelési szerepelt annak idején, akkor ez egy ö, igazi városi térként lett megtervezve. Ugye, és mindenki ismeri a utat utat, amelyik Ferdén, ö, hát jön kezeleti meg a, a Kelenföldi Pályodvad, mindenki ismeri az Etele utat, de azt nagyon kevesen tudják, hogy a Petőfi hítól a Etelet térig terveztek és kiszabályoztak egy egyenes útvonalat, amit el is nevestek Szent Korona útjának, amelyet aztán az 50-es évek végén, 60-as évek elején építettek el a Bogdán fiútól lakóteleppel, majd aztán egyre több jobban és jobban. Gyakorlatilag a, csak nyomokban lehet itt-ott fölfedezni, hogy volt egy ilyen gondolás, ami igen ö, nagyszabású terv lett volna, hiszen gondoljuk el, hogy a Petőfi Idról egyenesen a Kelenföldi Pálvához lehetett volna jutni, az még látvány szempontjából lett volna utolsó. És ugye a Hadak útja, az pedig a másik irányban vezettett Ferdén el, tehát már a Albert falva irányába. Tehát tulajdonképpen ez a tér úgy nézhetett volna ki, mint egy kéz öt újjal, öt irámba kiinduló útvonalakkal, ami kicsit hasonló lett volna a Ö, Piazza de Popolo, a, a római ugye, tér, ahol három irányban mennek kívültek, itt öt irányban mentek volna, hallatlan nagyszabású elképzelés volt. Na most ehhez képest jött ugye, a, először, lakó, először az elépítés, amit mondtam, majd a kelemfődő lakóteletnek ezek a panel szörnyei, teljesen merev kristályvilága, és euh, mikor már az ember azt gondolta volna, hogy ez már alulmúlni nem lehet, akkor jött az egész térnek az átépítése, a metroépítéssel, és a, a, a volán vannak a megépítésével, szintén nem emelte ennek a térnek a színvonalát. És a, a napon az is kiderült, hogy még ezt is alul lehet múlni, tehát egy folyamatos veszélynek van kitéve ez a múgy, halatlanul fontos tér, és ezzel a felvedetése adnám át, az volt akkor a Járgy Józsefnek, hogy tulajdonképpen milyen elgondolásokat fogalmazta meg ez a kapcsolatban a közelmúltban. Hát ezzel a térrel kapcsolatban <coughs> rengeteg elképzelés született azóta, hogy a metró épül, és tervpályázatot is írtak ki, amelyet sikeresnek minősítettek, bár máig nincsen konszenzus arról, hogy a tér két oldala, az eteletéri oldal és az örmezei oldal végül is hogy nézzen ki, és mit fogadjon magába. Én azért messzebbre mennék az előzmények ismertetésében, mert benyomásaim szerint, én itt lakom a tértől 200 méterre, itt valójában egy mávasutas kolónia, Lakott. Az összes közintézménye a templomtól kezdve a gyógyszertárig máig felelhető nyomokban, tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy egy teret vizuálisan hogyan tervezünk meg, hanem azt az életvilágot, amit az emberek ott élnek, azt szétrobbantjuk vagy megőrizzük. Valószínűnek tartom a, jelen, a dolgok jelenlegi állása szerint, hogy ennek a robbantása következik be. Minden igyekezet arra irányul, hogy a színterületeket, tehát a beépíthető területeket maximalizálják. Az itt megjelenő Futurál nagyvállalkozás bevásárlóközpontot tervez, akkor amikor a Fehérvárjúti metró megállóban egy monstrum bevásárlóközpont épül, egy metró megállóra a, Kőbe, a város városközpont van, érnek van, intermodális bevásárlóközpontja, abszolút érthetetlen, hogy miért ez a nagy törekvés itt a bevásárlóközpontra. Azonban Korábban még magát a teret szervező állomásépületet is a lebontás veszélye fenyegette, a főváros intézkedett sürgősen arról, hogy ideglenes védelem alá helyezze az épületet, ami meg is érdemli. Egyetlen rossz pontja volt ennek az épületnek, hogy úgy tudom, hogy Horti Miklós innen indult a fehér lovon útjára, és ezért ezt egy rossz épületnek kellett minősíteni. Szerencsére sikerült megmenteni félig meddig, mert még mindig lebegtetik, hogy a szél a két földszinti szány tulajdonképpen használhatatlan és nem szolgál semmire. Valójában ennek az épületnek a funkciója a jövőben nincs kitalálva, ezért a státusza is bizonytalanná válik. Egyesek házasságkötőtermet képzelnek el, mások táncos rendezvényeknek adnak helyet, mint a filmben is láttuk, tökéletesen megfeleltenek. Én azonban messzebbre vinném a gondolatokat. Én nagyon szívesen látnám, hogy ebben az intermodális központban, tehát ahol a budapesti közlekedési ágazatok összes, Fajtája összetalálkozik, magas színvonalon. Lehetne letelepíteni a BKS, a Budapesti Közlekedési Szövetség irodaházát. Méltó helye lenne a téren, ebben a pozícióban és ebben a klasszizáló épületben. Van számos furcsasága ennek a térnek, ami hivatalos és érvényes, főváros által jóváhagyott. Például, ha szembeállunk a a vasútállomás épületével szimmetrikusan, akkor jobb oldalt egy kis szerény parkot látunk még, fákkal, kínai vendéglővel a műemléképületben, mögötte üzletsorra a lakóépületek földszintjén, fodrásztól kezdve a sörözőig, restig, olcsó ruhákboltjáig, minden fellelhető. Ezt a kisparkot, ez fővárosi tulajdon, a főváros be akarja építeni, úgynevezett 11-es számú tömbként, ezt csak azonosítás kedvéért mondom, teljesen észreütlen és ostoba törekvés, és annyira abszurd, hogy én el sem hittem, amikor a térképen megláttam ezt a tényt, és valójában akkor kezdtem el a térrel kapcsolatban civil módon gondolkodni, amikor ennek a veszélyhelyzetét is érzékeltem. Újabb veszélyhelyzet a bevásárlóközpontok építése, mert teljesen tönkreteszi a tér meglévő kereskedelmi szolgáltató létesítményeit, és olyan forgalmat indukál, alt, autós forgalmat a térre, ami sosem lenne szükséges, ha a bevásárló központ illetve a rá elhelyezett toronyházak meg nem épülnének. Ennek érdekében, hogy az autósokat behozzák a térre, rendkívül bonyolult a pozíciója a vasút miatt, meg a, a bevezető út miatt, több tíz milliárd forintért hajlandók ö, többszintes ö, közlekedési csomópontot ö, építeni az osztyapenkónál, annak érdekében, hogy ez a forgalom zavartalan legyen. Átgondolatlan. Ö, ez ott a közpénzből készülne? Hát minden ami infrastruktúra közpénzből épül, Gábor, azt a tételt képzeld el hogy a közpénz rámegy az infrastruktúrára, az infrastruktúra felemeli az ingatlanit, nem egyszer, kétszer, ötször a akár. Ez a pénz hova tűnik? Mert hogy az infrastruktúra ágazatba vissza nem, nézzük csak meg a BKV, a strike szélére jutott, a volán a strike szélén áll, nem játékez. Hol van a közpénz? Nem a zsebekben van, van nekem egy sejtésem, és őszinte leszek. Ezt pártkasszákba kell, hogy vándoroljon, és választási kampányok finanszírozására fordítódik. Ad abszurdum. De ha csak annyi történik, hogy a bevásárlóközpont vagy az irodaház program lenyeli a pénzt, miből folytatjuk tovább Budapesten az infrastruktúra fejlesztést ha a költségvetésnek kifogy a zsebe? Ez, ez az ingatlan spekulációnk a nagy kérdés. Én nem bántok senkit, megértem őket. Na de a közt is értsék meg, hogy nincs pénzünk. Már mikor mi kollégák voltunk a 90-es évek elején első felében, akkor készült el egy jövőképkutatási tanulmány a főváros számára, az én kezdeményezésemre, Egy pár alkalommal már szó volt erről itt ebben a műsorban, a Második Millennium címmel. Félrejétés ne essék, ez 15 éves történet, tehát nem mai történet. Már akkor leírtuk azokat a technikákat, és javasoltuk, hogy az ingatlan érték értéknövekedésnek a, egy részének az elvonásával, hogy lehet, ezeket a keletkező hasznónak egy részét visszaforgatni a közjavára. Ugye ezek a hasznok, ugye a, a köz által beruházott infrastruktúráknak a, mentén jönnek létre, az, ezt a profit, és teljesen jogos lett volna, hogyha ennek egy meghatározott részét visszaforgatják a közjavára, további infrastruktúra beruházások érdekében. Ez egyébként szerencsésebb országokban és időpontokban ez működik, meg működött is, Nálunk, tehát ezt leírtuk konkrétan, hogy ezt miért kéne csinálni és hogy lehet csinálni, semmi nem lett belőle, magát az igazanyagot is elsülyeztették, tehát nem arról van szó, hogy ne tudtak volna a politikusok ennek a lehetőségéről, hanem ezt nem értek vele. Gábor, a dolog bonyolultabb. Nem egyszerűen arról van szó, hogy pénzügyileg rosszul alakul a helyzet, hanem stratégiai is rosszul alakul. Ez azt jelenti. Példát mondok, felmerült a tegnapi vitán az, hogy miért nem a világpiacig megy ki a metró. Teljesen logikus lenne, ha már ezt az 500 milliárd forintos beruházást. Én nem vagyok metróellenes, én nagyon pártolom a metróépítés, mert Bécsben is hat metró van. Tehát ki tudott volna menni végállomással a világpiacra, és akkor nem az eteletére a végállomás, nem ide koncentrálódik mindenki, nem itt nyüzsögnek az ingatlanvállalkozók vállalkozók iroda és, és, és bevásárlóközpont építésre, hanem elterül a budajosi medencébe a téma, ahogy eddig is volt. Ez taktika. Előbb nem építem meg a folytatást, feltöltöm befektetéssel az illeteletelet, az és utána megyek csak Ez ugyanez az egyes villamossal. Az egyes villamost nem építem meg addig, amíg a metró a konkurens meg nem épül, nehogy vita legyen, hogy helyettesítse. Ugyanez van a 10-11-es út közötti szakaszsal. Nem építem meg addig, amíg az akvinkumi hidat bizonyos lobbyérdek céljából ki nem glündolom a fővárosnál. Ezek stratégiák sajnos, ebben gondolkodnak a fővárosi stratégiák is, hogy hogyan lehet taktikázni a különböző fejlesztési elemekkel. Közben a gatyánk rámegy, mert százmilliárdokról van szó, úgyhogy ez nem játék. Ez nem játék. Na most, hogy áll ezeknek a tervednek az elfogadása? Ugye, felétes neveség itt egy fővárosi terület, tehát fővárosi tervek készülnek, de azért kerület is készít terveket, hogy most ezek ö, milyen viszonyban vannak egymással, és hogyan áll ezeknek a Ennek nem vagyok nagy szakértője, de annyit tudok mondani, hogy az FSKT, a Fővárosi Szabályozási Keretter, ami a törvény szerint előbbre való, mint a Kerületi Szabályozási Terv, azt a elteletére a főváros. Tözsgyűlés már jóvá hagyta. Abban a formájában, amiben beszélünk róla. Tehát toronyházakkal, tehát bevásárlóközponttal, tehát parkeltüntetéssel, tehát őrmezei végállomással és nem virágpiacival. Ennek a következményeképpen ugyanazok a tervezők kaptak megbízást a KSZT a kerületi szabályozási terv elkészítésére. Nagyon gyötrelmes a folyamat, ezt tegnap az András Pista mondta, hogy a tervezők csak eszközök a politikusok és a vállalkozók kezében, ez így van. Na de miért vállalják el? A Zsozsóhír vállalják el, hogy megéljenek. Ez a kör bezárult, de a mi rendezvényünk következő alkalma már, FSKT KST-ről fog szólni, és ha jól tudom, akkor a sneller úr elvállalta a felkért hozzászóló szerepét az Albert uti prezentációjára. És a következő pedig ennek a kerületi vetéről, vetületéről fog szólni, és akkor a lakosúr fog beszámolni arra, hogy a kerület nézőpontjából ez az egész hogy néz ki. Ne, szerintem síralmas. Tegnap bejelentette az András Pista, hogy ők olyan tervekkel dolgoznak, szabályozási tervekkel, amin a hálózat Nyomelemek rajta sincsenek, Gábor, ez vicc. Hát ezt nyugaton valaki elmondja, akkor azt hiszik, hogy, hogy a Vietnámba tervezzük az art -t. Hát ilyen nincsen. Hát a hálózati elemek nélkül tervezni területfelhasználást, tervezni funkciót, tervezni szinterületet. Igen, tervezni, és akkor a vállalkozó szintjén jelenik meg a tervintegráció. Ő rakja össze a saját zsebe szerint. Erre megy ki a játék. Már elmondtam, hogy szerintem pártkasszára is mehet a dolog, nem nyomoztam én utána, de annyi a felesleg, annyi értéknövekedés keletkezik, hogy azt nem lehet zsebre tenni. Na most ebben a helyzetben mit lehet tenni? Uh, azon kívül, hogy a társaságban meg itt is most felhívjuk a figyelmet ennek a veszélyeire, tehát van -e még esély uh, a helyére tenni ezt a ügyet? Én az olimpia kapcsán próbálkozom egy olyan tervfajtával, amit struktúratervnek neveztem el, külföldi mintára nem én találtam ki, amely struktúratervnek az a lényege, hogy a terület felhasználási elemek és a a közlekedési elemek egy térképen jelennek meg, ráadásul az infrastruktúra elemek, akár egy villamosvonal, akár egy metrovonal, több ütem jelkulcsal szerepel. Tehát látni lehet, hogy ezt a területet még nem használhatom fel, mert nem, nincs ott a metró, csak húsz év múlva. És akkor egész más a kalkuláció vele. Na most ezen a terven dolgozunk többet magammal az olimpiai területek kapcsán. Egyébként a Kellenföldi Pálya és térsége az olimpia nyugati kapuja. Nyugati kapuja, mert amennyiben visszatudjuk vinni a főstadiont a helyére, a népstadion, Puskás -Ferenc stadionhoz, a négyes meccsről pontot áll meg. A másik oldalon a kettes metro áll meg, keresztbe a villamos megy. Tehát a, a Főstadion térsége és az eteletér direkt metró kapcsolata lehet összekötve, a máv nem is beszélve. Mert itt jön be egy nagyon lényeges dolog. Régi terve a közlekedésieknek, főleg a mávosoknak, hogy a déli pályadványban menő vágányról az alagút után a nyugatiba egy átmenő alagúton keresztül kapcsolatot teremtsenek. Abban a pillanatban ez megép, ez metrói nagyságrendű költség, metróépítés 150 milliárd vagy 100 milliárd. Na de hát az ötös, ötös metró, amit javasolnak, az 500 milliárd Gábor. akkor ez mennyi. a hallgatótnak, hogy mi az ötös metró. Az ötös metró az a metró, amely a Szentendrei hévet köti össze Duna sáv mentén a Ráckevei Csepeli hévvel. A belváros alatt halad, a Margit-szigetet érinti, a Kálvin a Margit-szigetig halad, és a Margit-szigeten átmegy Óbudára, és ö, lebukik ott is, a, ott, is a föld alatt megy, tehát a hévet le kell buktatni a föld alá azért, hogy a Margit-sziget alatt már átmenjen. Ez azt jelenti, hogy feladtuk a Batyányi-téli csomópontot. Gábor, a Batyány teret feladni Budapesten, ez szakszerűtlenség, ez becstelenség. Hát intermodális központ a külföldi turistáknak a kedvenc találkozóhelye, a fényképező terület, Budának, Óbudának, Békás Megyernek a budai kapacitív kapcsolata. Nem tudok Óbudáról elmenni a Moszkvatérre metróval. Hát ez micsoda terv? Jó, hát ez 500 még, milliárd. Ég. Ez még nagyon, nagyon a támadatokban van, és de de a a MÁV, itt a különböző tervek. A MÁV, ha a kellemföldről beszélünk, akkor elsősorban is mindenek előtt nem a metróról, hanem a MÁVról kell beszélni. És a MÁV, ha megépíti ezt a metró beruházást, az alagutat, akkor egy belső kör alakul ki, körforgalom, az a hatos metró, az a hatos metró. És akkor a kellemföldi pályadva csak átmenő állomás, nem kell fejeltetni az elővárosit, mert az elővárosi például Vácról egészen Dunajvárosig vagy Székesfehérvárig közlekedik ezen a szakaszon. Ezt kell megépíteni az olimpiára, nem az ötös metrót, csak az ötös metró megint ingatlan vállalkozási lobby érdekeket szolgál. Ez a nyomás nehezedik a városra, és a városvezetés enged ennek a nyomásnak. Nos, erről is volt már szó ebben a műsorban, hogy a metró fogalma, ugye azt szerintem a Nagyváros Javasút, metropoditár élvei, tehát a Nagyváros Javasút, és mi gondoljuk úgy, itt Magyarországon, mert erre megszoktattak minket, hogy ez föld alatti vasútnak értékeljük, értelmezzük. Ha valaki elmegy Berlinbe, az láthatja, hogy ottani a nagyvarasi vasút az a város központjában ugye a föld alatt megy, az átmeneti zónában föld, fölött tehát magas vasútként megy, és a, kül, tehát a külvarasi részeken pedig a föld felszíne minden további nélkül, és és akkor van még hozzá ugye a, a Villamos helyettesítő földalatti vasúti vonalak hálózata, tehát ez egy gyors metró, amit most mondtam, a Snellbán, Schnell, és egy tökéletes rendszert alkot. Más városokban is ez így van, csak mi Budapesten értelmezzük a metró fogalmát. Egyértelműen földalatti vasútként a metró, a nagyvárosi vasút azt jelent, tehát elköröntett pályán haladó nagykapacitású járműveket, amelyik lehet ö, vasút, lehet földalatti vasút, de akár olyan villamos is, amelyik egy pályán halad, és nagykapacitása, mint mondjuk ö, az egyes villamos. Ö, és ö, ezeknek az egybefüggő hálózatát kéne metróhálózatként értelmezni, kérem szépen, és ha ez így lenne, vagy így lett volna, akkor annak a töredékéből, amennyi pénzt most kicsorunk az ablakon metroipítésre, meg lehetett volna oldani magát a problémát. Te is utaltál rá az egyes villamos át nem a hídon, ami külföldön mindenki röhög, csak mi, mi, mi vettük tudomásra minden további nélkül, hogy, hogy az az a nincs... Ada időzedebe veszély fenyegetett, hogy átmegy a villamos a hídon, akkor kiderül, hogy nincs is szükség erre a hatalmas pénzköltésre, mert maga a probléma megoldódik. Tehát egy nagyon radikális szemléletváltása lenne, vagy lett volna szükség, amelyik nem a különböző érdekek mentén halad, hanem a város érdekein mentén halad. Gábor. Az ágazatok közötti integráció, tehát aki villamos tervez, aki metro tervez, aki közutat tervez, még közlekedési szakágban sincs biztosítva. Képzeld el azt a tényt, hogy az Esbán tender, a elővárosi vasút Budapest agglomeráció és Budapest elővárosi vasút tendere el volt különítve a budapesti közlekedési rendszerfejlesztési tervtől. Hát akkor hogy, hát már a és a rajzolják össze a vonalikat, akkor mit várunk az építészektől, akik bármikor benyalnak a vállalkozónak, tövig Gábor. de ezt most nagyon határozottan mondom, mert ebből élnek, és ezt így csinálni nem lehet. Ez így, nem ehhez nem szemléletváltás kell. Ezek az emberek szemlélete már nem változik meg. Generációváltás kell, és radikális szervezeti váltás kell érdekeket ahhoz csoportosítani, hogy ne így menjen. Budapest teli van félbe elemekkel. A határúttól kezdve nézed meg sorba. Kiszabályozták, abba maradt. Kiszabályozták, abba maradt. Ennek az az oka hogy az aktuál politika addig használta a szabályzást, amíg kellett neki aktuális célokra, és utána kidobta. Jött egy új cél, jött egy új érdekcsoport, az Budapesten megint belerajzolt egyet. Hála Istennek, hogy a Hungária körül idáig jutott, még nincs kész, de idáig jutott. És ez az Expónak köszönhető, ezt senki se tagadja le meg Péter Filágastonnak, akik fővárosa képviselőként kilobbiszta óriási munkával, hogy egyes villamos legalább a, a, a sorossádi útig éljen el, Így. mert eddig is óriási munka volt odáig elvinni. Rövészenet után akkor folytatjuk a műsorunkat. Folytatjuk műsorunkat. A műsorunk második részében, pontosabban az első felének második részében kicsit tovább lépünk a etedetéről és hát két nagy szabású elképzelés is van meg itt a talsajban, amiről érdemes lenne beszélni. Minden kettőről volt más szó, de minden kettő gellert kapott. Egyik az, hogy Ö, olimpia legyen Magyarországon, és ezen belül Budapesten. Ezt már évekkel ezelőtt kezdeményezték, de ö, eléggé kezdetleges állapotában akadt meg az egész ügy. A másik az közismertebb, ö, hogy világkiáltás legyen. Na most ö, erről már sokat többet hallottunk, mert annak idején nagyon sokat ö, beszéltek róla főleg inkább csak beszéltek róla, ott már némi nemű beavatkozások is történtek egyébként. Na hát ezekről halljunk, hallhatnánk akkor most valamit. Először is, hogy ö, ö, milyen előzményei vannak ennek a legújabb kezdeményezésnek, tekintettel arra, hogy ugye, minden kettőnél volt már egy megakadás. Ö, honnan az ötlet, hogy mégiscsak próbáljuk meg? Ö, ezt felmelegíteni, ezt, a, ezt az ügyet. Az eredeti ötlet az még 2002-ből való is minisztériumtól származik. 2012-es olimpiát szándékoztak akkor megrendezni. Ennek nyomán a PricewaterhouseCoopers-től rendeltek egy rendkívül nagyszabású tanulmányt, amely nem csak műszaki, hanem gazdasági összehasonlítási kérdésekkel is foglalkozott. Ezt a tanulmányt a BOM, a Budapesti Olimpiai Mozgalom, amely 2005-ben alakult, felkarolta, és azóta is vállán viszi az ügyet olyannyira, hogy a fővárosnak már két fordulóban volt pozitív, egyhangú határozata arról, hogy az olimpiát nem, hogy megrendezzük, hanem, hogy a pályázatig elvisszük az ügyet. Kikből Meg... áll ez az olimpiai mozgalom? Az olimpiai mozgalom sportolókból, vállalkozókból, aktivistákból, bankárokból, uh -huh. tehát ez jelszava, egy összefogás az olimpiáért, a budapesti olimpiáért, és a budapesti olimpiai mozgalom rövidítése abból ő vitte el tulajdonképpen a fővárosig az ügyet, mielőtt még a főváros felkarolta volna. Ismétlen mind a két alkalommal tavaly és idén, tavaly és tavaly előtt is egyhangú volt a fővárosi közgyűlési határozat az olimpiai szándék támogatásáról. Sőt, a tervezési folyamat is beindult három éve már, és most ott tartunk, hogy kvázi, teljes körben, végső helyszínekről beszélhetünk. Ugyanezt nem mondhatjuk el a közlekedési infrastruktúrára, az le van maradva a tervezésben egy kicsit, ami beszélyes, mert akkor helyszíneket úgy tervezünk, hogy nincs garantálva, hogy egy metróvonal, vagy egy hévvonal, vagy egy milamosvonal odaér-e időben. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy megítélésem szerint én vagyok az olimpiai témafelelős a főépítészi irodán, Megítélésem szerint a fővárosi tervezési lobby részéről, amiről az előbb beszéltünk kellen ügyében, Nincs elegendő optimizmus figyelem az olimpia felé. Sokkal fontosabb témának tartanak más fejlesztési területeket, ott, ahol a vállalkozókkal már kitaposott kapcsolatok vannak. Az olimpia ügye ebből a szempontból még nem áll olyan jól a fővárosban, de a BOM erőszakossága és rámenőssége biztos átlendít bennünket ezen a kritikus ponton. És tudni kell azt is, hogy az olimpiai tervezéssel párhuzamosan egy úgynevezett olimpia törvény is elkészült, amelynek a legfőbb hivatása, hogy létrehozza a parlamenten, parlament támogatásával a pályázati előkészítő bizottságot a pebet és ez hivatott a legmagasabb szintekről támogatni, hogy 2011-ben a Nobnak be tudjuk adni a pályázatunkat. Döntés csak 2013-ban a londoni olimpia után lesz, viszont 5100 milliárd forintos a totál költségvetése az olimpiának, ez még a PricewaterhouseCoopers, 2006-os kalkulációjából fakad. Én sokkal. Ez a sajtásom, mennyi a metroépítés, ami most épül? 500 körül van. Az is annyi? 500, 500 De az milliárd az forint. Van, az benne van ebben. Az már egy előkészület. 500 milliárd forint. Ez elég ég, ég, ég, az 500 milliárd forintból 500 milliárd forint az részben nem létező sportrészesítményekre megy el, megszervezési költségek. Szóval az, az nem, a, nem az infrastruktúra. 4700 az infrastruktúra körülbelül, és ez országos, és Budapesti is egyben, tehát a Budapestit 1700-2000 milliárdra kell kalkulálni abban az esetben, hogyha nem tudunk olcsóbb megoldást találni. Na most itt jön be a, az én javaslatom, hogy ne olimpiát rendezünk, hanem Sport, ez szójáték, nincs jelentősége, ez azt jelenteni, hogy az olimpiára kiépült, 2020-ra kiépült infrastruktúrát az Expo 2024-ben, amit meg kéne pályázni, 2024-ben használhatná. Tehát fajlagosan fele infra jutna az olimpiára, és a másik fele az Expo-ra. Az olimpia háromhetes turistaüzletet jelent, az Expo hat hónapos üzletet jelent. Az Expo 6 van, vannak előzményeink, tehát nem vagyunk ismeretlenek a biőiroda előszobájában, Olympia ügyben pedig hát az talán esélyt adna, hogy stratégiai szempontból 2020 trianon századik évfordulója, és mégiscsak jobb lenne a stadionokba drukkolni az ellenfeleknek, nincsem a román-szlovák nagykövetség előtt gyertyás felvonulást tartani. Úgyhogy nekem az a véleményem, hogy az olimpiának nem csak gazdasági, hanem nemzetpolitikai, nemzetstratégiai szempontból is óriási jelentősége, és a helyszíneket illetően egyértelművé vált már, hogy a Világörökség Dunamenti olimpiája szlogennel indítunk, ez azt jelenti, hogy a Duna és a Duna szigetek döntő szerepet játszanak a helyszínekben. A Háros szigettől, a Csepel szigettől kezdve, a, a Margit szigetig, a Hajógyári szigetig és a Népszigetig, szigetig a programokat és a hajózással felrendítve az idegenforgalmat. De mindez mellett szükség lesz a népstadion és környékének a labdajátékok számára történő biztosítására. Tehát ezért nem Duna-szigetek Olimpiája, hanem Duna-menti Olimpia az elnevezés. Egy nagy vitapont van, még hátra, a többiben már teljes a konszenzus, ez pedig a főstadionnak, az olimpiai főstadionnak a helyszíne két alternatíva van, vagy marad a népstadion felújítva, átépítve, környezete rendbe téve a főstadion, ennek az az előnye, hogy két metro és egyes villamos még plusz ráadásul, meg egy volánpályaudvar ott van, tehát közlekedésileg már ma használható szinte, amire a metro odaér, a Demszki Metró odaér, akkor már használható, a Csepel-szigeten lévő főstadion rendkívül sok területet veszel a parkból, és ehhez feltétlenül meg kell építeni az ötös metrót, amiről beszéltünk. Nem teljes mértékben, az asztóriáig legalább. De az is felveti a kérdést, hogy a későbbiekben. Érdemese folytatni az ötös Szüksége van rá Budapestnek. Na most olyan elemet építeni, amire nincs szüksége Budapestnek, csak az olimpia kedvére azt nem szabad megcsinálni. Itt is vállalkozó érdekek mozgatják a játékot furcsa módon, mint a Kelemföldön. Itt a Fadészan Márkéza, a földes úr 200 hektárnyi területtel rendelkezik, és természetesen alapérdeke fűződik hozzá, hogy metróval ellátott területei legyenek, mert azok rendkívüli módon felértékelődnek. Az olimpiai főstadjon meg azért akarják vinni, mert forgalomszámlálási szempontból akkor indogolt a metró. Ha viszont ott a metró, akkor már tulajdonképpen olimpia nem is kell. Olimpia nem is kell. Én itt érzem a beszéd, hogy ezek a spekulációk előhasznosításban lecsupaszítják az olimpiai eszmét, és mire oda jutunk, hogy pályáznánk, addigra úgy járunk, mint az expónál jártunk. Mi a realitása ennek az egésznek? Melyiknek? Mert a, a olimpiának meg. Az attól függ, hogy mibe fog, fogjuk kalkulálni. Fog Mert a elégi csillagászati összegek hangzottak itt. Ha, ha a Csepel-szigeten Csepel nincsen főstadion, és nem kell Metró, hanem a kettes villamos meg a 24-es villamos megy le, akkor ezt a költséget megtakarítottuk, ez 150 milliárd forint körülbelül. Ezt a költséget be tudjuk fektetni a mávba, tehát az alagútba, és a mávot kiegészítettük egy csodálatos rendszerrel Budapesten ennyi pénzért. Ez az egyik, a másik. Ha az olimpiára előrehozunk, előrehozunk beruházásokat későbbről, ezt az erőfeszítést meghálálná az Expo négy évre utána rárendezésem, mert az meg ingyen van. És akkor tulajdonképpen mi az erőfeszítésünket egyszerre két nagy idegenforgalmi rendezvényre tesszük, vagyis fajlagosan feleződne a költséghányada az olimpiának. Ez az én elképzelésem, de számszakilag még nem jártunk utána, most dolgozunk közgazdászokkal, vállalkozókkal, ingatlan vállalkozókkal, hogy hogyan lehet kikalkulálni, mert a kormánynak nem mindegy a mai szűkös helyzetben, hogy mennyi ezer milliárdot, én 500 milliárd forintra kalkulálom a megtakaríthatóságot, és plusz bevételnek 500 milliárdra az export, tehát ezer milliárdos nagyságrendű, amit még a minőség, mértéktartás, maradandóság, magyar metropolisz, az ötem az öt karikába számára itt egy gondolkodás gondolkodásmóddal, egy gondolkodás gondolkodásmóddal meg lehetne takarítani. Egyébként a, a 2020-as időpontról eszembe jut, hogy egyszer már majdnem volt Budapesten olimpia, méghozzá konkrétan 1920-ban. És a Klára Pátra óra egy hosszabb, és a történel másiképp alakul meg is lett volna. 14, a 14 nyarán a Magyar Delegáció aztán Párizsban, erősen, erőteljesen lobbizott annak érdekében, hogy a következő olimpia Budapesten lehessen, és a boldog békeidő utolsó leheleti időszakában sikerült is egy ígérvényt kapni, hogy a 1920 as tehát uh -huh. 6 éve későbbi olimpiát Budapesten tartják. Aztán, hogy a kitört a világégés, ez 1920-ra egy szét, ö, esett egy ö, lerobbant ö, országban éltünk, és a 1920-as még csak el sem indulhattunk. Tehát egészen másképp alakult a történelem. Akkor a város annyira lendületben volt, hogy minden további nélkül meg tudták volna valósítani. Akkor is a Dunaparta terveztek egyébként stadion, még akkor a Névstadion nem létezett. Ezt csak érdekésségként mondtam el, hogy pont hát ennek a századék év tervezzük vagy tervezitek ezt a ezt a újabb olimpiát, amiről ugyan, hát tudni kell, hogy egy mai olimpiát össze nem lehet hasonlítani a száz évvel ezelőttivel, Ez a rendezésben és főleg hát a hozzászükséges pénzeszközökben a megvalósításában, mert a többször és a sokszoros a most mai, mai olimpia. De én egy kicsit tamáskodva, ugye előbb beszéltünk a eteletéről, ott is felmerült egy sportpály megszüntetésének a terveme, hogy kell a, a, a fejlesztéshez. Számos alkalommal hallani ugyanilyenekről, hogy hogy szüntetnek meg zöld területeket, sportpályákat. Ugyanakkor meg elvárjuk, hogy olimpán jól teljesítsünk. Na most hát olyan élsport, amelyik alatt nincs ott alapként a tömegsport, az, az nem tartható fönn. Tehát nagyon szépek ezek a tervek, de még fontosabb lenne a, az egészséges életmód, amelyeknek nagyon jelentős része a, a sport. Ugye a, a, a testnevelés benne van a nevében, olyan fajta a nevelésnek egy olyan fajtája, amelyik nem a, a töltcséren, a fejében tölti a rengeteg információt, hanem megmozgatja, így módon neveli a felnövő ifjúságot, és ezt ne maradékel alapján történjen az iskolákba hanem egy lényeges momentuma legyen az egész oktatásnak. Tehát mindezek, és nem is szóval arról, hogy sportpályákat nem megszűnt, mennyit kellene, hanem építeni, tehát mindezek kell lennének, mind a ahhoz, hogy itt érdemben lehessen Olimpiáról beszélni. Gábor, amit elmondtál, az teljesen igaz. Valóban szűntek és szűnnek meg sportpályák Budapesten, és tudni kell, hogy az Olimpia számára nem csak a verseny fontos, hanem az edzési lehetőség is. Tehát itt bőven túlmegyünk a versenypályákon, és utána kell nézni, hogy edzés szempontjából, tehát a, a napi edzés szempontjából a sportolóknak mit tudunk nyújtani. Egyébként a, az olimpiai falu témakörben teljes a konszenzus. Sziget a szigetben, Cseppel-szigeten egy laguna rendszerrel sziget a szigetben, szenzáció, világszenzáció lesz, és aki ezt kitalálta, az évül díjat érdemel, a médiafala Soroksári-Dunák partján van, a Duna City helyén. Ezek vállalkozási területek, ezek utóhasznosítása Fadeszának biztosított, tehát nem kockázati üzlete ez nekik, de Magyarország számára nagyon fontos. Na most az olimpia dátuma, amit mondtál, nagyon izgalmas, de én hozzátenném még a 24-es, 2024-es Expó lehetőségét, az meg a betleni konszolidációnak a dátuma. És ez szimbolikusan a magyar konszolidációnak is lehetne már időszerűen a kezdete. Tehát a ível és gazdasági pályáját lehetne felavatni az alapkőletétel alkalmából. De visszafelé menjünk, és itt jön be az a misztikus szám, amit neked mindig mondok, és, és remélem, hogy nem felejted el, ez a 2017-es kiegyezési 150. évforduló. Tehát van egy ív, van a naptárban egy ívünk, ha ezt megjárjuk, ezt a kanosszát, vagy megjárjuk ezt a diadalmenetet, akkor kikecmergünk, nem csak ebből a gazdaságiből, a történelmünkből kikecmergünk, Gábor. És az olimpia, én szememben ennek eszköze, Gábor, nem cél, ilyen értelemben nem cél eszköz, de történelmi és kultúrtörténeti és gazdaságtörténeti szempontból eszköz. Nem abban, hogy lesíboljam az a infráta ingatlanom mellől. Akkor ilyen értelemben ilyen nemzet stratégiai vagy nem is tudom szóval történelmi jelentőséget az ezeknek a rendezvényeknek. Ezt szerint akkor nem csak jó, hogy a Budapest az ország fővárosra, de hát azért csak nem egy főváros rendezvényről van szó hanem az országnak, a, a, a, a nemzetnek egy rendezvényéről. abban a tervekben szerepel a ország másik területe, vagy az egyértelműen? Szerepel, hát egyértelmű a Balaton. Hát azt tudjuk, Ugye? hogy a vitolás nem a lehet másik A Balaton vita van a kajakkenú és az evezős szétválasztásán, mert az Ráckevei-Dunági jelenlegi szélességében evezésre nem alkalmas csak kajakkenúra ki kéne szélesíteni egy szakaszon. De az a vélemény, hogy inkább a szegedi pályára vinni le az evezést, és a labdarúgó meccsek, akár kézilabda, meccsek is vidéki pályákon zajlanának, hát a nagyobb városokban természetesen. És hát működne az idegenforgalom, és a 150 millió turista látogató megkapná a programokat szépen, hogy a városon kívül, agglomerációba, Pest megyébe, távolabbi vidékein, Tisatónál, Balat, tudod, tehát ennek lenne egy kísérő kulturális programja, egy turisztikai koncepció, az még nem készült el. Tehát a, a, a világkiállításnál az 150 millió a számított? Nem, nem. Ja. 1,5 millióra az olimpiának. 1,5 millió. Az, azért voltam kénytelen. kiavítani. Nem, nem 1,5 e, Jó. Hát ez sem kevés egyébként, mert hogy ez három héte koncentrálódik, és ugye két milliós nagyvárosnál megjelenik mondjuk egy időben mondjuk fél millió embert együtt föl, mert eloszlik. egyik az elejére, mások közepére, a harmadik a végére jön, akkor is az ez igen jelentős szám. Tehát akkor ez szerinti szálláshelyekről, meg közlekedésről, meg mindenről azért van, így van így szó van. van, mert ez másképp nem lehet Így megcsinni. van, ez a járulékos része az olimpiának. Ezt nem lehet megkerülni, mint ahogy nem lehet megkerülni a hídvitát sem, hogy most akkor az Akinkumi híd épüljön, vagy a Galváni, vagy az Albertfalvi, ez még nincsen eldöntve, de hiszen nem készültek el még azok a közlekedési tervek, mert csúszásban vannak. Tudod? Képzeld el azt, hogy sem az s -bank koncepció, sem a budapesti közlekedési rendszerfejlesztési terv olimpiai aspektus nem tartalmazott, pedig tavaly decemberbe szállították le. Hát akkor itt nem akarunk olimpiát, Gábor, itt csak síbolni akarunk megint, mint az Expo idején. Senki nem akar olimpiát, de azt akarja, hogy a zsebét megtömje infrastruktúra többet hányaddal. Erre megy ki a játék, ezért vagyok én indulatos, mert az nem már végigjátszottuk. Hát igazán az Expo története is, amelyik ugye előre halad, haladottabb volt ö, ö, 15 évvel ezelőtt, mint az olimpia eszméje, az is elég negatív történet, mert az én magam részéről az volt a fő problémám vele, hogy arról, hogy mi lesz kiállítva, mi lesz a szellemisége ennek az egész kiállításnak, mit akarunk megmutatni arról, nem szó se, csak köbméterekről, nézetméterekről, betontonnákról, meg pénzről, és, és ö, ö, tehát a lényegről nem, nem esett akkoriban szó, és igazán, de én ilyen után nem ejtettem könnyeket, amikor kiderült, hogy ez nem fog megépülni. Na most ö, az a javaslat, ami bennem megszületett, hogy Olimpicspo programmal egy rendezvény sorozat induljon, 20-as olimpiával, 24-es expóval, az expót nem magunk rendeznénk, Kábor. Bécs, Pozsony, BP, Budapest, BP uh -huh. és Belgrád tehát egy nemzetközi stratégiában az EU délkeleti bővítésének a stratégiájába illeszkedne bele a hiányolt mondani való. És ennek a szolgálatába állna Bécs, Pozsony, Budapest, hogy Belgrád irányába az EU terjesztés 2024-ben már nem lesz probléma beüzemeljen. Hát ennek alá, és Dunamenti az egész. Ez is uh -huh. Dunamenti, uh -huh. meg az olimpia is Dunamenti. Ha ebből valaki nem tud filozófit csinálni, adja vissza a diplomáját. Hát igen, ez már valami. Ez már uh, annak idején, 15 éve mi nem lehetett hallani. Úgyhogy ez már uh, minden esetben egy olyan eszme, amihez csatlakozni lehet, még magább pozitívnak is mondható. Uh, de eddig szerint akkor uh, maga megvalósítás is egy nemzetközi Kooperációban Természetesen. De ezt időben be kell jeleznünk a nemzetközi szervezeteknek, hogy mi már az olimpia utóhasznosításán is gondolkodunk, tehát ott tartunk, hogy megpályázzuk az olimpiát 2011-ben, de már a biő felé, az olimpiai expó intézőbizottság felé, Párizsi központtal jelezzük, hogy ehhez csatolva szeretnénk 2024-ben aspirálni. Hát a 2011-es pályázás az azt jelenti, hogy akkor gyippenik el magunkat, mert 2009 Gábor, úgy. a közlekedés tervezők vannak elmaradva, nem az építészek, és nem a közgazdászok, a közlekedés tervezők. Egyszerűen azért, mert a régi mániái Elő. Nincs innováció a munkájukban. Én tisztelen becsülöm az összes nagymenő közlekedés tervezőt, nagyon nagy menőkről van szó. Nincs innováció. 20 éves gondolatokat hoznak elő. Most, amikor változik költségvetésben a helyzet, terbírásban a helyzet, területfelhasználásban, programban a helyzet, a régi ötleteiket hozzák elő. Én kénytelen voltam egy 178 kilométernyi budapesti térképet autóatlasz alapján végigrajzolni, azért, hogy megvizsgáljam, hogy van-e olcsóbb megoldás. Van, Gábor, 500 milliárddal lehet lejjebb vinni a budapesti költséget. Mert most fogadták el a Budapest közlekedés fejleszési De nincs benne olimpiai aspektus, nincs benne olimpiai aspektus. Hát mert nem kaptak megbízást, vagy egy? Na de miért nem? Hát közben a fővárosi közgyűlés meg hagyja jóvá a hat Hát egy jobb kéz, meg a bal a kéz forog fenn, hogy szoktuk. Igen, egyik zsebben, meg a másik zsebben is, persze. Hát egyébként persze. most nem ö, akarom mentegetni, de hát bármilyen beruházás készül. Ö, azt, ö, hogy mondjam, a pénzügyi szempontból a tőke ki fogja használni? Tehát ha olimpiának hívjuk azt is? Gábor, tudod, mire megy ki a játék? Ez az, az asztal a Budapest térképe. Itt van az ING, itt van a Fadesza, itt van a Futurreal, mindenki rajta van a térképen. Egy bizonyos helyrajzi számon. Olyan közlekedési hálót tegyél rá, hogy mindenkinek jó legyen. Értéke, emelkedjen az értéke. Tehát utólag teszem, előbb a vállalkozó lefogja a földet, Utólag teszem rá a közlekedési hátszak, hogy lobbiba összekötöm. Ez a politika, a várospolitika ma. Én szerintem, hogy mi a célja, az majd a választásokon el fog törni. Nos, hát ezzel a ö, felvezetéssel én, ö, lassan az első felelműsornak el telik. Ö, nagy szabású elkegyelésekről hallottunk, jókról és rosszakról is. Hát bízunk benne, hogy a jog fognak érvényesülni és megvalósulni, dolgozunk rajta, tegyünk róla, és rajtunk végső soron a város lakóin, polgárain is múlik, hogy a jövő milyen lesz. Felelősen kell hozzáállnunk, és figyelünk, hogy, hogy mi történik, nem mindent elfogadva, hanem amit lehet megtéve. Tehát mi a magunk részéről, mint szakemberek is, ez hogy kell, hogy a feladatunk legyen. Remélem, hogy nem volt érdektelen a tisztelt hallgatók számára ezen nagy szabású elképzelések felvázolása. Meglátjuk, mi lesz belőle. Többés szerint folytatjuk. Thank you. Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Ének. Folytatjuk műsorunkat. A műsor második felében Zéhan Magyú Idittal, képviselővel Képviselős Tanácsnokkal folytatjuk a beszélgetésünket. A témánk pedig a Dunapart jövőképe. A közelmúltban több konferencián is fölmerült ez a téma. Először én még tavaly októberben Szegeden tartottam előadást, a Város és Folyója című konferencián. Ugyanúgy Szegeden volt, tehát Szegedő és a Tiszáról volt szó, de én azért behoztam Budapestet meg a Dunát a képbe, és már akkor hát a Monán László keres meghívására nek eleve téve lobbiztam a Budapesti rakpartokért, és aztán fenn a Budai Várban volt egy konferencia, ahol szintén erről volt szó, és tehát most talában ez a téma, ez eléggé terítéken van. Tulajdonképpen nagyon időszerű, sőt azt kell mondjam, hogy már, már, már hamarabb kellett volna ennyire figyelni rá, de jobb késő, mint soha. A kedves hallgatóknak azért elmondom, hogy a magam része úgy kerültem be ebbe a képbe, hogy mi 2006-ban védési dokumentációt írtam a rapportokról Nem a dokumentáció hiányosságai múlott remélem, hogy nem védték el a rapportokat de ez talán majd kiderül, és egy évvel később pedig a kutatás Örösi Védelmi Hivatalba egy kiállításon volt szintén a, a rakpartokról, és most ellenegéppen könyvet készülök erről megjelentetni. Nos, hát közismert szinte már fél égmeddig közhely, hogy a Duna a Budapest főutcája. Ez eléggé sokat emlegetett tény, de az én szememben, és én nekem egyődésem ennél is több. A Duna a Budapest lelke. Ha nincs Duna, nincs Budapest. Maga a város tulajdonképpen két transkontinentális főközlekedési vonalnak a kereszteződésében, tehát ugye, mint tudjuk, észak-nyugat és dél-kelet között, meg dél-nyugat Dél és észak-kelet között vezetnek itt a, fő, a legfontosabb útvonalak, tehát a Nyugat-Európából a Balkán és a Anatolia felé, másfelől pedig a Pósíkság felől indul a Kelet-Európai Síkság felé. Két abszolút magisztrális fővonal, amelyik itt találkozik, és itt kialakult egy elsőrendű folyamű átkelőhely, ami ugye miután a Dunának itt nem voltak szigetei, nem volt közömbös, hogy hányszor kell átkelni a Dunán, ezért ez a történelemben mindig is átkelőhely volt, és ez határozta meg a várost. Tehát ez az átkelő helye a Várhegy tövébe jött létre, és ezért települt Buda a Várhegyre a magasabb és jobban védhető Gelédhegy helyet. Ezért, mint az ostomoknál, mindig onnot jelentett, hogy a helyet elfoglalt az ellenség, simán belültek a várba. És ezért települt Pest egy, egy kietlen homokos pusztaságra, amelyik a homokviharaira volt híres még szétcsényi korában is, és amely időnként a Duna elöntött, mert ráadásul milyen fekvő pusztaságról volt szó, amelyik a ember letelepedésre a Duna szabályozása előtt alig volt alkalmas. És mégis ide települtek az emberek, mert az átkelőhely annyira elsőrendű fontosságú volt, és ennek a révén jött léte Buda, léte, jött léte Pest, és tehát végsősorban Budapest. Tehát a Duna a városunk létrehozója egyben, több, mint főutcája, És ö, tehát elsőrendű, jelentős, és ma is egyébként a legszebb látványadona, Duna, látványa, nem véletlenül nyilvánították világörökségé, már több mint húsz évvel ezelőtt elsőként Magyarországon egyébként, tehát ö, óriási érték van a kezünkben, ami kötelességünk megőrizni. Hát talán hogy. ezzel a felveletéssel indítanak, hogy milyen elképzelések kezdenek körvonalazódni ezzel a Dunával kapcsolatban? Nagyon szépen köszönöm, hogy elhangzott a lélek szó. Ugyanis mondjuk úgy tömören, vagy röviden ilyen szakkifejezéssel az európai demokratikus városfejlesztés egyik alapja, hogy bármilyen várost fejlesztünk, az nem veszítheti el az arculatát, a lelkét, mm -hmm. úgy hívjuk ugye latinul, hogy Lócit, tehát a hely szellemét, karaktert, a stílust, az atmoszférát nem veszítheti el. Azt kell, hogy mondjam tehát, hogy ezen projekt kapcsán is, bár elnézést a külföldi szóért, ezt nem, nem ezt vettük, ez lebeg, a, ez van a felhőre írva, tehát ez lebeg a szemünk előtt. Annak is örülök, hogy megemlítettek, tudjuk, évtizedes probléma, hogy valamit kell kezdeni a növegfő forgalommal, és ugyanakkor a, a várostól, egyébként most hátat fordíthatunk tehát vagy vissza kéne fordítani. 89 után, tehát a rendszerváltás után elég erős döntéseket kellett hozni, hogy vajon az infrastruktúrát stabilizálják, vagy mondjuk egy ilyen nagyszabású projekten indulnak, ami hát enyhén szóval energiát, pénzt, stb. nagyon lekötött volna. Akkor elodázódott ez a kérdés, és körülbelül három éve Janes Péter építész kollégámnak, mert köszönöm a felvezető, de elsősorban építésznek tartom magam. Fővároshoz egyébként csak zárójában pont azért hívtak be, hogy elsősorban EU finanszírozású projektek előkészítését és programozását végezzem el. Ilyen formán került hozzám a, a, a Duna városfejlesztési projekt. Tehát ezt próbálom vezetni, vagy mediálni. Tehát visszatérve talán négy éve jelent meg ez a partraszállás, mert említette a Duna utcáját, az is egy nagyon jó frappáns szlogen, vagy név, gyűjtőfogalom. A partraszállás fejezte volna azt ki, hogy az emberek tulajdonképpen egy ilyen újra vízpart elfoglalással Bocsánat. Elnézést kérek. Vissza szeretnénk fordítani az emberek számára, és használatot szeretnénk tenni a Dunapartot, de úgy, hogy nem diszkriminálunk, tehát a közlekedést vagy a közúti forgalmat is szükség van tudjuk, tehát újra és újra felmérjük a jelenlegi helyzetet, meg a várható fejlesztéseknek a hatását, közuti struktúráknak a fejlesztését. Tehát minduntalan meg kell állapítani, hogy szükség van rá, csak más módon, tehát valamilyen módon el kéne tüntetni. Valóban gondok vannak a, a rakparti falakkal, tehát miközben a Lánc egy időben, vagy közel egy időben, majdnem húsz évig épültek a rakpartok, és a mai napig Ugye a változó klímával sokkal nagyobb Duna ingadozással a mai napig, ez a régi 800-as évek végi, rakpart őriz, őrzi a várost, vagy védi meg, tehát innen látszik, hogy milyen, hogy milyen zsargomban vérprofi De. munka, mű, és egyetértek a legmagasabb szintű védelmi igényel, Ö, mégis arról van szó, hogy a, a város ugye újraírta magát, vagy, a, vagy az életünk, vagy a, a, a technológiák, amikkel élünk ma, és ezért legalább ilyen mérvű új beavatkozást kell elképzelni, tehát hogy hogy lehet megvédeni a rakpartokat, az arculatát nem elveszíteni, mint nagyobb fokon megvédeni, de valamilyen módon megoldani, eltüntetni a közlekedést, hogy az emberek közvetlen vízkapcsolatba kerülhessenek. Miért beszélünk? Városfejlesztési projektről, és aztán már kiterek a nemzetközire is. Én úgy hívom, hogy ez a, a Duna projektnek van egy úgynevezett lokális és egy globális ö, ö, vonulata, és a kettő úgy tűnik, és ezért érezhető, hogy ma egy gyorsulás, úgy tűnik, hogy elkezdték egymást erősíteni és gyorsítani. A lokális maga az teljes Budapest közigazgatási területén belül a rakpartok és a vízpartok újrafogalmazása, programozása ebből állna. Ha ezek átalakulnak, nyilván fokozatosan, ez egy több éves, úgynevezett hosszútávú projekt, új fejlesztési lehetőségek lesznek, de nem újabb meg a gigaépítkezésekre kell gondolni, hanem hogyha ezek gyalogos, biciklés és egyéb felületek lesznek, ráadásul meg tudjuk az árvízvédelmet oldani, itt akár ez eljuthat, kimerem mondani, Bős-Nagymarosig is ez a problématika, hogy túlmutat egész Európán, tehát a szabályozással is összefügg, tehát olyan horderejű kérdésről van szó, de hogyha megjelennek új felületek a városon, ahol kaffék, éttermek tudnak nyílni, bicikli bérlemények, akkor a plást nem kell a közútra erőltetnünk a partra, hanem ahogy a századfordulón igenis volt Csepelnél, még a nagy, a vásár, nagy Vásár, a piacnál, a nagyvásárcsalónál, bocsánat, uh -huh. ott is volt. Volt az bazár előtt. Tehát úszó strandok voltak a Dunán. Uh -huh. Az Igen lenne koncertfelületekre. Uh -huh. Tehát az uh -huh. a cél, ezzel a bizonyos uh -huh. lokálisra elnézést, csak még egy mondat, uh -huh. hogy még a lokálison belül is van egy ünnezet azonnali uh -huh. gyors uh, vonulat. Ez a úgy hívja a köznyelv, hogy engedélyek ezek a hajózási 50 méterenként felül fogja vizsgálni a város a kerületekkel karöltve, mm. tehát a kerületi főépítészekkel. Új engedélyeket, tehát további animálást szeretnénk már most a jelenlegi állapotban, tehát új programelemeket, ahogy mondtam, plázsok, a többi. Tehát, hogy minél mm. jobban elfoglaljuk már most a vizet, ahova természetesen lehetséges, és a nemzetközi hajózás nem veszélyezteti. A hosszú távú az Közlekedés, eltüntetés, erre nemzetközi építészeti pályázatot fogunk írni, európai két lépcsős pályázatot, hogy megkeressük a legjobb megoldást. És akkor, bocsánat, uh -huh. most egy pillanatra megállok, mert akkor áttérnék majd a globálisra, tehát az európai, hogy mi is van a háttérben a finanszírozásokkal. Igen, hát nagyon örömmel hallom ezeket a gondolatokat annál is inkább, mert volt idő, mikor azt gondoltam, hogy ezeket csak én látom így, hogy, hogy ezeket, a Dunapartot vissza kéne adni a város lakóinak. Ugye a közterület, benne van a nevében, a közösségi volt mindig is, és mini többfunkciós, funkciós vagy multifunkciós volt. A város piacai, a város terején alakultak ki, és a Dunaparton különös előszeretet jelentek meg ezek a piacok, hiszen ott hajók hozták fel az árút. És tulajdonképpen az utóbbi évtizedeknek a fejleménye az, hogy a közterülete egy funkciósá vált, monofunkciósá, közlekedési funkció maradt meg egyedül. A sok-sok funkció közül, ami annak idején a közterületet jelentette. És ilyen értelemben valami óriási lépés lenne, hogyha a Dunapartokat vissza lehetne adni a városnak, amely gyakorlatilag el van vágva a várostól. Így van, így és ezt tényleg valóban lépésről lépésre lehet megtenni, mert abban a pillanatban, hogyha egy radikális beavatkozás történne, akkor mindjárt jönnek a közlekedősök, hogy a hát akkor hova menjenek az autók. Tehát mindig egy kicsit beljebb-beljebb kell például, ahogy nagyon helyesen a láncírat le tudjuk zárni nyári hétvégeken a forgalom belül, és az kibírja a város, és óriási élet van a láncíraton ilyenkor. Ugyanezt meg lehet tenni a, a rapparttal is nyári így van, hétvégeken. Így van, ezt is fogjuk vizsgálni. Egyébként annyit, hogy mondjak, mielőtt az Európai ö, Uniós finanszírozásokra térnék, hiszen azért ezt meg is illene tudnunk valósítani végre. Tehát, hogy ne csak újabb és újabb terveket gyártsunk a nagy semmibe. Tehát az a lényeg, hogy, a, ez a bizonyos közlekedés megoldás, hogy ezek a részleges lezárások ebben tulajdonképpen mi is hiszünk, tehát vannak olyan zónái már most, mondjuk egy Belgrád rappart, ezek a helyek, főleg, hogyha áthadódnak most épülő, ugye infrastruktúrális mondjuk egy híd, szabadsághíd, akkor nagyon finoman meg lehet próbálni bizonyos részeket kiiktatni ebből a közlekedésből, de ezt a bizonyos Pályázatot úgy készítjük elő, hiszen nem, végre nem mi akarjuk, az akarjuk nemzetközi gondolkodási szintére vinni. 30-40 éve a legkiválóbb mérnökeink foglalkoznak evel a témával, de abban a pillanatban, hogy mindig ugyanazok és maguk körül forogva egy kicsit, úgy gondoljuk, hogy tehát nem elvitatva a szaktudásukat, dolgozunk is velük az előkészítésen, tehát nem elvitatva a szaktudásukat, úgy gondoljuk, hogy ő is jobb, egy olyan frissítő véleáram, egy olyan szellemi, egy másfajta gondolkodást behozni erre a területre, hogy ők maguk is tanulhatnak, vagy éppensége visszaigazolja az ő elképzeléseiket. Ezért van az, hogy a pályázat kírás előtt ez az év két fontos dologról fog szólni. Az egyik, hogy említettem, ez az azonnali, tehát új közterületi rendeletet, engedélyeztetést szeretne a főváros kidolgozni a kerületekkel összehangolva, és egy szabályozási tervet a Dunapartokra, vízügyi gazgatósákat belevonva, hiszen a vízügyi engedélyeket ők adják ki, mi a úgynevezett szárazföldieket adjuk. A másik, a, a, egy olyan mérnöki előkészítő munkát végzünk, hogy visszanyúlunk, összegyűjtjük, mint egy adatbázist, az eddigi tudást. Mit tudunk a mostani közlekedésfejlesztési stratégiákról? Fővároson belül 5-10-15-20 év távlatában. Milyen fejlesztések történnek ma a Dunaparton? Melyik kerületnek is itt jön a Géniusz Lóci? Melyik kerületnek milyen az attitűdje? Milyen, milyen arccal jelenik meg a Dunára? Milyen milyen a, mi, mi van ott, milyen funkció, milyen programja van a városnak? Inkább lakó, vagy park, vagy kávézó, és étteremö vezet, vagy, és akkor még sorolnám mondjuk a rómaiban így van, de nagyon fontos, hogy ebbe az adatbázisba a kultúrtörténeti, a város történeti adatokat is össze akarjuk gyűjteni, hmm. és okos, tehát lesz egy adatbázis csomag, digitális térképek, és ez alapján, ez visszahat, ebből készül a szabályozási terv. Volt már egy korábbi kezdemény Nagy Béla és közlekedési kollégák tollából. Ezt frissíteni kell, tehát úgy, úgy hívjuk, hogy updateelni, tehát mm -hmm. napra készíteni. És ez lesz a Nemzetközi Mérnök és Építészeti Pályázatnak a melléklete. Az az adatbázisa, amit még egy külföld is meg fog érteni és látni, a hazaiaknak is van szerintem mit tanulni, tehát olyan komoly mérnökök, szakemberek, várostörténetírók, és egyébként hajózási szakemberek, vízügyi szakembereket vontunk össze ebbe a munkacsoportban, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes, olvasmányos és kultúráis és izgalmas dolog, hogy adatbázis lesz, viszont tele lesz, objektív, száraz, mérnöki adattal, egészen a Budapest álmodjuk, hogy metropolisszá válik, tehát a az elővárosi közlekedés struktúrátok, ezzel mindent meg kell adnunk, mert bármilyen hihetetlen ez a pillangószárnya bentés valahol, hogy mit okozhat. Tehát egy elővárosi vasúti kapcsolatok, vagy hálózat, vagy egy M0 bezárulása kihatással lesz, mint egy rezgés, egy hullámrezgés a Dunapartok közlekedésére. Nekünk ezt is bele kell tennünk, ezt a száraz dolgot, és akkor azt emlíjük, hogy okos kérdésekre, ugyebár okos válaszokat fogunk kapni a nagyvilágból, és ha megengedi, akkor gyorsan, egy kicsit hosszabb lett ez az előkészítés, Igen, de az európai. Igen. Hát az a fantasztikus dolog történt, és ez tényleg egy számunkra is mondjuk az, hogy meglepetés volt. Tudtuk, hogy Budapest vagy Pest megye, ugye ez a közép-magyarországi uh, régió, ez mondjuk az, hogy picit hátrányosabb helyzetbe került az EU-s megítélésben, ugyanis csak két évig kap emeltebb támogatást, 80-90 százalékos finanszírozásokat. Egy év múlva, tehát ez az év még rendelkezésre, következő éve 10 százalékra csökkennek ezek. A Budapest fejlettebb és is környéket. Fejlettebb régiónak sorolták, mint a város, ahogy az országbocsánat többi részét. Ezért plusz még nagyon nehezen jutott a város környezetvédelmi szuportokhoz. Tehát turizmus fejlesztési forrásokhoz igen, de éppen környezetvédelemre ö, ugye nehezebben tudtunk. Hát a építés azért az e, környezetvédelmi. Így van. Na, és akkor ezt akarom mondani, hogy, hogy felrebent a hír, hogy a klímaváltozása Brüsszel fontolóra vette, hogy árvízvédelem, csak egy példát mondja, 5 540-ről 9 méter 40-re emelkedett a Duna ingadozása az elmúlt években. Tehát, hogy annyi, hogy ekkorát nőjön, tehát ma már tervezni erre a Duna vízszint ingadozásra kell a Duna mentén, tehát, hogy milyen, mennyire érezhetően, drámailyen érezhető ez a változás. Nem csak a Dunát érintett, egész Európában van egy, ugye a klímaváltozással, viharokkal, árvizekkel ilyen gond. Tehát mennyitnak egy árvízvédelmi ilyen burszot, úgy mondják, egy csomagot, egy pénzügyi keretet, amivel már a Dunapartunk rendezésével indulhatunk, pályázhatunk ilyen szuportokra. A másik érdekes hír, és talán ez volt a, a legjobb, szeptemberben ö, osztrák, elsősorban Bécsi, és német, méghozzá baden württemberg Ulm 6, -6 segítségével <gül> Európa elfogadta új régiónak a Duna régiót. Ez azt jelenti, mm. hogy Németországtól, de egyébként, <coughs> elnézést kérek, ez a, úgyhogy <coughs> tudjuk, mi téri... van a városban. Igen, meg rossz Elnézést kérek, még egyszer. Tehát képzeljék el, hogy Németország, Ausztria, Magyarország, és aztán Bulgária, Románia, tehát egészen le a fekete tengerig, összeálltunk egy unerzett Duna régióvá, Bekapcsolódtak a Dunai-menti városok, ez a Duna-Hanze, Dunai-Hanze városok mm -hmm. hálózata, Ö, ugye azok inkább ilyen, ugye ilyen szóló énekesek úgy hívjuk, tehát ugye ezek lokális pontok. Mm -hmm. Bekapcsolódtak a régiók, ez azt jelenti, hogy azok a megyék régiók, amik érintve vannak, vagy átszeli a Duna, szintén rákapcsolódtak. És ez azért fontos, mert 2013 és 20 között már ugye sem Asztia, sem Németország nem jutna pénzhez, Budapest valószínű szintén csökkentett mértékben, de ennek révén, vagy ennek köszönhetően a Dunamenti folyószabályozás, turizmus fejlesztés, kulturális együttműködések, tehát városok, megyék együttműködését abszolút támogatja Brüsszel, és ez az a ö, Duna régió, tehát tulajdonképpen meg, elkezdtük megkeresni a az együttműködéseket és a közös programokat, hiszen az Európai Unió arra ad pénzt, hogyha együttműködések vannak. Tehát például Esztergom, Budapest, Dunajváros. Vagy Komárom, Budapest, Mohács. Aztán túlnyúlunk Linz, Budapest, Belgrád, uh -huh. Ulm, eh, és igen. akkor ugye Konstanca. Tehát az a fantasztikus, hogy erre, hogyha <coughs> ilyen mérvű programokat program elemeket tudunk, de ez építésből is áll, és kulturális együttműködésből is, sőt, gazdasági együttműködési, kereskedelmi együttműködési projektek összevonása. Ezzel tudunk 2013 és 20 között is további emelt támogatáshoz jutnunk, és hát az a jó hírem, hogy mondjuk az, hogy bejáratott lobby csatornák, azt, hogy a Németország szinte versengenek, hogy ki vigye be ezt a Dunarigiót Brüsszelben a megfelelő mm -hmm. megítélés alá. És ezért ez majdnem olyan szép, mint egy szép keret történet, a Duna főutcájával utcájával indított, hogy, hogy igen, nem hogy főutcája, hanem egyrészt tudni kell, hogy az egyetlen főváros, ami a Dunán van, az most Budapest szintén szólva, tehát egyrészt a Duna fővárosa vagyunk. De ugyanakkor ezzel a nagyon szép európai együttműködéssel, gyakorlatilag még a Holdról is látható elem, andon, ha ki van világítva éjszaka, egy nagyon fontos bekötésünk történik Európába, tehát hogy, a, hogy ez a fő utca, ez egy, ezt nem mondom, hogy vízi autósztrádával növi ki magát, de hát ez egy ő sokkal erő, még erősebb ö, kapcsolat lesz, és elsősorban gazdasági kereskedelmi, és hát a várost fellendítő uh -huh. ö, és mondjuk az átalakításokat finanszírozó, vagy hát támogató pénzügyi lehetőség lesz. Ezt is nagyon örömmel hallom, de hozzátennék még egy aspektust ehhez, ugye ha egy ilyen regionális együttműködést részre jön, amit nagyon örömmel várok, megemlítenék egy másik nagy léptékű együttműködést, ami tulajdonképpen a a Földközi tenger menti országoknak létezik egy örökségvédelmi együttműködése. Ami tulajdonképpen arról szól, hogy az Európai Unió, ez meg a kibővítés és előtt, előtt létre egyébként, támogatta a, a Földközi tenger déli merencéjében lévő és keleti merencéjében lévő országok örökségvédelmi törekvéseit tulajdonképpen főleg azért, hogy ezek a óriási értékek, amikor megvannak, ezek fönn is maradjanak, és a megőrzésük szakszerű legyen. És itt ez nem csak egy elméleti dolog, hanem egészen konkrét programok vannak, projektek vannak, költségvetések vannak, eredmények vannak, részben tudományos együttműködés, és ez pedig effektív védelmi programok, amelyeket amelyekkel a, a, a, a tapasztalatcsere szóval eléggé konkrét munka folyik ennek a keretében, és ennek kapcsolatban jutott eszembe, hogy hozzuk létre a dunamenti országok, vagy pontosabban mondjuk úgy, a régiók örökségvédelmi együttműködését. Ennek a mintájára, egészen konkrét programokkal, hogyha létrejönne egy ilyen dunamenti együttműködés, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy óriási értekek vannak itt a Dunamentén, azt tudjuk, és kultúrált találkozó helye. Így, így van. Tehát mindenképpen megérne egy misért, hogy hogy tudnánk, részben tapasztalat cserével, és pedig konkrét beavatkozásokkal ezeket az értékeket megőrizni és gazdagítani. Nagyon köszönöm, hogy ezt mondta. Meg, hogy felhívta rá figyelmet, mely minden, minden gondolatnak örülök. Úgy gondolom, hogy ezek emergens folyamatok. Tehát, hogyha valaki hozzá tud enni, tenni, akkor nem, hogy nem hozzáadásról van szó, hanem megemeli a történetet, vagy még emeltebbé és intelligensebbé válik a dolog. Na most azt szeretném még elmondani. Ugye említette ezt a konferenciát, mert majd mindjárt visszacsatolok erre a lehetőségre. A Dunamenti Együttműködések projektkeresése, vagy éppenséggel az, hogy mit csináljunk, miben koperáljunk, az ezen az úgynevezett Dunalók konferencián, ugye dialog, Dunalók elnézést, hogy túlmagyarázom. Tehát a Dunalók konferencián ugye mi is ott találkoztunk, Fogalma, van egy útkeresés, negyed éven találkoznak ezek az országok, és elkezdjük összerakni ezeket a projekteket. Én külön megkérem, és nagyon örülök neki, és jelezni fogom ezt a, ezt a vonulatot, annál is inkább, mert majd rátérek egy másik nagyon érdekes konferenciára, ami szintén Budapesten volt, de még mielőtt ezt lezárnám, nagyon örülnék, hogyha, hogyha, hogyha, hogy az itt lakók, látnák, értenék. Tehát én már magam részről minél több helyen próbálom elmondani, hogy ez a projekt indul végre. Zöld lámpát kapott mindenhol. Budapesten kiemelt városfejlesztési projekté vált. A körd nagyon nehezen, de a költségvetésből elkülönítettünk előkészítésekre, mérnöki munkára pénzeket, a pályázatra pénzeket, de szeretnénk bevonni a lakosságot. Tehát szeretném mondani, hogy a Dunalog mellett van egy úgynevezett participációs programunk is, ezt majd a Studio Metropolitana szervezi, talán tavaly már hallottak, májusban van ez az ilyen orbitális majális, tehát az orbitális kapcsán szeretnénk a városlakókat, a Dunaprojekt kapcsán megszólítani, és a júniusi, tehát hogy, hogy szeretném, ha éreznék az emberek, hogy, hogy közvetlen becsatolásuk lehet ötletekkel, gondolatokkal a júniusi, júliusi következő Dunalok konferenciára, uh -huh. mert amit májusban mi tulajdonképpen, Összegyűjtünk az emberek gondolataiból, azt nyilván szakszerűen csoportosítva. Szeretnénk a június-júliusi Dunalog már felvetni a többi városnak is. És szeptemberben nálunk lesz a brüsszeli Nagy-Duna-régió konferencia, amire szintén felhívnám a figyelmet. Érdemes figyelni majd a, az újságokat. Elsősorban kulturális események fogják ezt kísérni. Na most, amit mondott, ugye a, a Világörökségi Konferencia az ugye Budapesten volt, az ICOMOSZ és a Minisztérium szervezésében, és az az érdekes ö, dolog hangzott el, hogy ma már nem műemlékekről, vagy időjárásörökségi épített zónákról, vagy városrészekről beszélnek, hanem úgynevezett Historical Urban Landscape, landscape. tehát Városi, Városi táj. táj. Tehát a környezetet, ahogy a jó japánoknál nincsen olyan szó, hogy építészet, csak tájépítész, mert az minden fizikai épített dolgot a környezetből kinövő beavatkozásnak fognak fel. A ma egy világörökségi zóna, abba ugyanúgy beletartozik a környezet. Tehát a zöld, a víz, a fák, a domborzat, tehát a környezettel egy város esetében a városi táj, ezek a közterek, egyébként a mérnöki művek is természetesen, plusz az épületek, és az emberek, tehát az, azt a kultúrát, amit az hordoz, az együttesen védett. Na most ők maguk is, mivel ebbe a mérnöki munkába a magyar képviselőket természetesen azonnal bevontam, hiszen, ahogy mondta, elsőként emelték be a Dunapartot, a világörökségi listára, aztán az Andrássi utat, és stb. Ezért megvannak azok a szakemberek, akik éppen az ötletét egyrészt szívesen közvetítek, másrészt be tudják hozni ebbe a munkába. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ők, mivel az európai módszert, vagy értékrendet óhatják behozni a mi munkánkba, ebbe a bizonyos adatcsomagba, amiről beszéltem, mint egy kézikönyv élesen be fog kerülni, hogy mi az, ami tabu, ami védendő, amikor a mérnökök építészek elkezdenek gondolkodni. A, mondjuk azt, hogy a közlekedést, tehát mind az emberi, hogy mondják ezt, tudjuk az akadálymentesség megtervezésére, mert az akadálymentesség a mi szakmai fogalmányunk szerint nem csak a, a, a túlószéges vagy gyengén járók, hanem mindenre igaz. Tehát a gyalogos biciklis közlekedés Igen. és a közúti közlekedés olyan áramoltatása, hogy minél kevésbé akadályozzák egymást. Ugye említetted, hogy ö, ö, a lakosságnak a részvételé és tájékozottsága fontos. Van-e, vagy lesz-e olyan honlap, ahol ezek követhetőek lesznek? Igen, nagyon köszönöm. Jelenleg a Stúdió Metropolitánának a honlapján szerepel az első van az európai vonatkozás, tehát már van a Dunalógnak egy, egy egység, egy blogja, a, és külön köszönöm, hogy szóltál, szintén zöld lámpát kapott egy weboldalnak az építése. A stúdiómetropolitán belül külön foglalkozik majd egy csoport, akik a, hiszen ez a fórum az, amelyik a városfejlesztési kommunikációért felelős, és ők szervezik ezt a társadalmi részvételt és a gömöző vagy EU-s projektekbe. A, ott fogják létrehozni ezt a websájtot. Egyelőre a partraszállás név mellett döntöttünk, de jelentem, akár szívem szerint, megkérdetnék egy akár névpályázatot, mert uh -huh. hívhatjuk Duna Város feresztési projektnek, vagy Dunaprojektnek, vagy elhangzott mondjuk, hogy Buda-Dunapest. Tehát, hogy a Budapest egy nagy a Dunával, ahogy említetted volt, Budát és Pestet összekötő, és akkor buda -Pest. Vagy ez a partaszállás ugye eznek nagyon jó, mert nagyon fontos, hogy Angora is nemzetközi fordítható legyen. Igen, mert ez nagyon jó hangzik, és idei, tetszik, de ez igen. más nyelveken nem értelmezhető. Igen, ugyanakkor mondom, keressük, keressük mm. a projektnevet. Ezért van, az, azért soroltam el az összes most mm. forgó nevet, hogy mindenki értse, vagy hogy ezt értse bele. Még egyszer, hogy van egy, egy kis helyi, szerény, budapesti mm. ö, projektünk, van egy, egy európai kicsápolás, mint ilyen ideg ilyen olyan csatlakozunk másokra, és, ö, és ugyanakkor ez lebontható, aztán hídfőről hit, hit hídfőre hit átalakítandó ö, ilyen beavatkozásokra, városépítészeti építészeti, mérnöki és aztán a legvégén még egyszer a víz és a szárazföld jobb kihasználása, mm. tehát hogy a szolgáltatások, az emberek lejárjanak, és minél jobban érezzék ott amunkat, tehát egyszerűen csak szeressenek ott lenni. Na most ezért a websájtot azt egy nyitott interaktív dolognak szeretnénk, tehát blokkokkal, és a májusi azt szintén egy olyan úgynevezett elnézési, ennyi külföldi szót használnak, tehát urban art, tehát város művészeti, akció lesz, uh -huh. amiben gyakorlatilag az összes mobiltelefonos, de aki nem mobiltelefonos, azt meg oda, oda mehet, meghallgatják, összeírják. Tehát egy nagyon érdekes, ilyen interaktív módon szeretnénk a, mindenkit bevonni a, az ötletadásba, egyet a gondol a Dunáról, bizonyos szakaszairól. Mit, mit, ne, mit, igen. Uh -huh. uh, nyilván elhangzanak majd már olyan eredményeket, amit objektíven tudunk, de, de ez egy ilyen ez nyitott paletta lesz. Tehát szeretnénk az új technológiát, és azt hiszem, már az az internet és a, a mobil, azt hiszem nem diszkrimináló elem, hogyha azt Sőt, mondjuk... mobil van, hogy... mennyi lakosságnak. Így van, tehát nem akarunk senkit se kizárni még egyszer, aki csak el akarja mondani, meghallgatjuk, főleg, hogyha megtisztelés odajön ezekre az eseményekre. De ö, nagyon... Örülnénk, és ez a, ennek a bizonyos művészeti akciónak, de ezt most akkor nem árulom <gül> ennél többet nem, de nagyon klassz kis fiatal csapatokkal dolgozunk, akik egyébként már nemzetközi elismertségűek, tehát ezekben az interaktív média művészeti eseményeknek a szervezésében, illetve olyan, olyan szoftverkísérleteket végeznek, meg keltes vesznek részt, ahol az emberek egy-egy, ember vagy in, individum érezheti és beavatkozhat a környezetének az alakításába, és ezt minden jobban, tehát játékos módon, de úgy lehet animálni az embereket, és végre elhitetni velük, hogy, hogy beleszólhatnak, ugye? Mert a, én úgy gondolom, hogy a szerepünk néhány kollégának, akik kvázi a, a, a piacról mentek be a fővárosba, pont az a szerepünk, hogy felvillancsuk azokat az új módszereket, ö, amelyeket európai, európai városfejlesztési módszerek, amiket mi itt megtanultunk a szakmánkba és szeretnénk ezt tulajdonképpen, hogy mondjam, élesben megmutatni, hogy ez tud működni. Mm -hmm. Akkor ez szerint uh, uh, az egésznek a, hogy mondja, a fő vonulattatán azt lehet mondani, hogy, hogy visszaadni a Dunát a városnak Így és a város lakóinak, tehát több funkciósá tenni a Dunapartokat, mert magát a Dunát is, ugye? Igen. Mert eddig leginkább csak nézhettük nem, nem élhettünk <coughs> vele, Igen. illetve hát a külföldiek söt a hajókáznak rajta szervezett módon, de mi már ezeket nem veszük igénybe. Ez nagyon szomorú egyébként. Meséljem el, hogy meséljem hogy három évben, nagy östenem. három vagy négy éve, pont amikor Janás Péter írását olvastam, én magam is felszálltam a gyerekem egy a hajón, és valami többenetes élmény volt. Olyan új perspektíva nyílik, olyan ereje van a víznek a városról, Hátszik, hogy egy, tényleg egy összetartó erő, jól fog, nagyon Igen. teljesen egyetértek a gondolataiton. E, mindenkinek ajánlom, hogy legalább egyszer próbálja ki, ki lehet bírni, és elementális élmény akkor érti meg, megható. Tehát egy, és a vizen lenni az egy más létállapot, tehát egy ilyen atavisztikus ösztön <tos> köt hozzá. Na most e, még annyit e, hogy mondjak, hogy, a, hogy a, a vizet nagyon fontos kifelejtettem. Ugye ez egy energia, és a mind a Városa habilitációban mindegyik projektünknek, és azt hiszem az elmúlt hetek gázmizériája hogy, hogy nem rámutatott vagy segített annak, amit már... Évek óta, tíz éve próbálunk mondani, hogy ma Magyarországon nem szabadna már tervezni megújuló rendszerek nélkül sem városreabilitációt, sem meg beruházásokat, sem egy ilyen átalakítást. Tehát csak egy példát mondok, hogyha a horváth tengerparton szolárpanelekből fizetik a, tudjuk, hogy jobb többecsüt a nap, de nálunk még télen is adna elektromos energiát, a magá annak a partnak a díszvilágítását és a parki világítást ugyanabban a parkban lévő szolárpannelek biztosítják, vagy a beszélünk arról, hogy a Duna mellett nekünk van egy fantom Dunánk. Senki nem tud róla, én tíz évvel szereztem tudomást, szakemberek Dunapadnak hívják. Jelentem Pest alatt, 12 méter mélyen, körülbelül egy olyan 5 méteres zónában folyik a Dunavíz, még az a ióvíztaság ugye a polgárvédelem ö, tartja, hogy mondja fenn a kutyait. A metró építésnél derültek ezek, hogy elvitte volna a metró olyan, olyan torlónyomást okoz. Uh -huh. És ezeket a vizeket mindig ilyen átemelővel kiemelik, és aztán visszatöltik a rendszerbe, de ugyanakkor tűzoltók használják, vagy lefoglalták ezt a vízmennyiséget, fantasztikus vízkapacitást. Azonos a vízrendszer a Dunáéval, csak ebbe a kavics rétegbe folyik, kicsit lassabban, de mondom, legalább ivóvíztisztaságban, <gül> amit újra Olyas remélem, hogy két napam. év múlva. Na most ez a megújuló energia, tehát a, a talajhő hasznosításnál, mm -hmm. amikor arról van szó, hogy egy város alatt, ha mi visszatesszük az elhasznált energiát, és túlmelegszik a föld, ez egyszerűen nem állhat elő. Tehát mindennél optimálisabb a helyzet Pesten, Budán kicsit más, ott a talajhőt lehet, de hogy van ez a kvázi vízöblítésünk, uh -huh. ezért mindig elvinné a talajhőt, tehát egyszerűen a, a elnézést, ezt most nagyon belemegyek egy szakmai részbe. Az a lényeg, hogy amikor mi a Dunáról beszélünk, vannak olyan víz alatti dinamok, amikkel, ugye itt volt egy félértés, mi ezzel akartuk volna kivilágítani a Dunát, a 2010-es Európa Kultúra és Fővárosnál szerettünk volna egy, egy nagyon szép ilyen szimbolikus ö, eseményt is végrehajtani, hogy kivilágítjuk a Dunát, és hogyha több város csatlakozott volna, nekünk a testvérvárosunk Eszen lett volna, tehát Eszenig, mint egy fényfolyam, meg tudtuk volna világítani a saját energiájával a folyót. Szóval, hogy mondjam, féltek attól, hogy a madarakat megzavarják, stb. stb. Ezek, a, ezek az új fények. Jelentem ez a vonal, ez a városok fényeivel, rakpart kivilágításával már valamennyire kirajzolódik. Nyilván nem olyan szinten jött volna ez elő, hogy vakítson. Vagy. De ez egy, ez egy ilyen allegorja lett, volna, uh -huh. ugye, hogy egy fény köt össze minket, mint a Duna régió elő. Önfurtára, szele, vagy igen. vagy lett volna. Csak azért mondom, hogy a Duna energia is, tehát ma már vannak olyan mederbe sülyezthető, mint a repülőgép motorja, mm. ilyen dinamószerű, tehát a víz átáramlik és áramot felveszt, hogy nem kell csinálni. Nem kell, hát nyilván nem akárhol, mert a medret is vizsgálni mm. kell, tehát környezetvédelmi odafigyeléssel engedélyekkel, de olyan, olyan titkos energiák vannak, olyan energia van még benne, hogy mondjuk például a közvilágítást uh -huh. meg tudnánk oldani. Vagy akár <coughs> tovább megyek a mi klímákban, ugye április októberig kint lehetne ülni, ha az utca fűtve lenne. Na most a mai sugázó, ugyan mindenki ismeri ezeket a gázsugázókat, olyan sugázó hűtő-fűtő rendszerek vannak éppen a Dunavíz hőmérséklete, ami ugye, mm, ha be is fagy a tetej alul is, ugye még Igen, nulla fog fölött van, és folyik, ezeket is lehet hasznosítani. Te gyakorlatilag úszó ö, a, megint csak hangsúlyozva, nem zavarva a nemzetközi ahlyozást, <coughs> bocsánat, a Dunapartok mentén lehetnének tulajdonképpen ilyen energia terepek, amiből azt a parcak, azt akár Fűteni tudnánk, tehát sugárzó falfelületekkel vagy ernyőkkel. Például te, tehát klimatizálni tudnánk. Hm. Jó, tehát ezt tudom, hogy 21 vagy hát már 21 vagyunk. De szerintem ha ezeket a mobilokat használjuk, ezeket az interneteket, megvan az építészetben is ennek a, a városépítészetben, hm. a tájépítészetben, a kertervezésben. Parkok, vagy köztelek tervezésében ennek a megfelelője. Most itt elmondanám ezzel kapcsolatban, hogy a ipari előtt, tehát mielőtt még a gőzmalmok megjelentek volna, nagy számban voltak a Dunán hajómalmok, amelyek a folyónak a sodrát használták ki. Tucatnyi számban sorakoztak a folyó sodrában, lépcsősen eltologatva egymáshoz képest, hogy jobban kihasználják a folyó sodrát és a folyósodranak a ereje uh, révén őrölték meg a búzát. Uh, nagy mennyiségben egyébként. Tehát akkor már ez, ez egy kihasznált energia volt, pontosabban akkor még az Igen, volt. Igen, családok éltek Ráczkevé, Dunágon végig ebből. Pont ott maradt meg utolsó maradom, aztán sajnos az sem maradt fönn. De tényleg a mostani technikai eszközein sokkal kifinomultabb, sokkal fejlettebbek, mint voltak akkor. Tehát Pont éppen a Budapest és szakaszon a Duna megletősen mély, tehát 10 méteres méteres ér le igen. ott a, a Elzsbet környékén, tehát a hajózás abszolút nem zavaró módon lehetne ezeket a e, eszközöket letelepíteni, hogy, e, hogy kihasználjuk a folyónak igen jelentős energiáját, mert eddig mindig egy óriási mérnöki értesítmények, túlasztó gondolkoztunk, ami valóban még abban megnöveli ez, de hogy ha ezt elosztatjuk a folyó mentén, ugyanazt a energiát ki tudjuk venni a folyóba anélkül, hogy hogy rúdószolgáltat építenénk, és nem kell a folyókoszisztémet tönkretenni, nem kell hatalmas létesítményeket tönkretenni a, a, a látképet, a városképet, a, a tájképet, stb. És, és tulajdonképpen valóban ez egy megújuló energiaforrás lehetne, és jelkép szempontból sem utolsó, hogy a Duna mint egy élő, ilyen szempontból is élő folyam, és, és Hát igen, ezt nem, nem tudom, a világomban van-e ilyen lejegű dolog. Jó, még annyit szeretnék mondani. Bocsánat, eszenben és dűször folytatnak ilyenek. Ott már vannak ilyenek. Igen. Már vannak ilyenek. És, és bocsásson meg csak azért, mert nagyon tetszett, hogy mondta, hogy, hogy eloszlatva. Azért mondtam, hogy Budapest teljes közigazgatási területe, mert nyilvánvalóan az ember nem a historikus belvárosba tenné ezeket, Azért hívjuk programozásnak, hogy megkeressük mindennek a megfelelő pozícióját, ugye, a egészen éjszaktól délig. És én gondolom, hogy, hogy nem zavarva a lakókat, de kinyerve ezeket a szép dolgokat, energiákat ö, be tudjuk táplálni, vagy használni a, a közterületeinek a, a világításába, mondom, meg, meg energiaadásába. Hát nagyszabású elképzelések hangzottak el most is a adásunknak ebben a felében egy kicsit talán pozitívabb kicsengéssel, mint az előző volt. Én csak azt tudom mondani, hogy drukkoljunk neki, hogy, hogy sikerüljön, és ha a Duna valóban Budapest főutcája lehessen, és a, a Budapest valóban a Duna gyöngye lehessen ismét, mint Én. hogy tulajdonképpen erre van pedestinálva ezek az e, együttműködések létrejöhessenek, és mindannyiunk javára e, meg lehessen valósítani ezeket, Ehhez kívánok e, erőt és egészséget is. Jó. Köszönöm. A e, remélhetően lesz alkalmunk az eredményekről, és majd beszámolni a következő Én adásra. Én nagyon köszönöm, és azt ígérem, tehát mind a website, mind ezek az események, ezek meg fognak jelenni. Nagyon figyelünk arra, hogy ha lehet mindenki jussanak, és Hogyha ha ilyen gyönyörűt mondod, hogy, hogy megújuló energia, igen, tehát, hogy, hogy iszonyú nagy szükség van ilyen energiabombákra, de ugye, hogyha nem, nem állunk egy kicsit össze bizonyos gondolatok mentén, neutrálisan, de lelkesen, lehet, hogy kicsit naívnak tűnnek a gondolataim, de egész egyszerűen akkor nem, nem tud sikerülni. Tehát, hogyha hiszünk benne, és tudunk róla, akkor és egy kicsit, mondom, elféletesszük ezeket a pessimizmusainkat, ezt az örök morgást. Ez a város egyszerűen fantasztikus. Tehát a külföldieket nézem, és nézem, hogy mit néznek, és amikor elkapjuk őket a lelkesedést, mélyen milyen el magam, hogy naponta ott járunk, csak egy picit felemeljük a fejünket, hogy néha, mindenki játsz, az egy picit kívülállóként megnézi, és minden gondunk másott is vannak, minden gondunk mellett egy elkezdi élvezni, hogy hol van, ez a város sokkal jobb, mint ami, ahogy állítjuk, már ma mások sokkal jobban élvezik, kuriózumnak tartják a, az egésznek az atmoszfériát Barcelonához és Párizshoz hasonlítják, úgyhogy én nem szeretek szégyenkezni, én azt mondom, hogy, hogy minden, ami kincsünk van, azt egy így előre mutatóan próbáljuk meg intelligensen szaktudásunk szerint elkezdeni, működtetni, áramoltatni a gondolatokat, energiákat, és akkor még csak egy nagyon szerettem, ez itt tényleg már ilyen majdnem lirai dolog, ugye valóban a Budapestet a Duna királynőjének aposztófálták, még a Zoszták magyar monarja idejében, ugyanakkor jó sok szerint, vagy ilyen asztrologusok szerint marsi jegyeket mutat. Tehát, hogyha abban melegondolunk, hogy van egy nagyon szép, finom esztétikája, egy ilyen női arca, de ugyanakkor egy harcos város, ugye jól érzékeljünk, hogy egy harcos, meg kell küzdeni, egy küzdelmes város, ez egy ilyen férfiúi attitűd, tehát, hogy a kettőnek az együttállása, ugye tudjuk fengsú is, ha többi más irányba is. És így van. Tehát, hogy kérem, hogy mindenki ezt így szintén tűzze ki, ászlajára, és hogyha eszeny tekintünk rá, akkor nem is olyan rossz, csak, csak lépni kell. Mindenki szálljon be, és szeretném, hogyha jönnének. Hát különleges helyen élünk, tisztelt hallgatóim. A világ egyik legszebb városában, ez nekem is meggyődésem, óriási értékeken ülünk, amelyeket nekünk meg kell őriznünk és gazdagítanunk kell, Ö, hát mindössze csak ennyi a feladat. Úgyhogy fogunk össze, ki tegyen meg, amit tehet ez, ezzel kapcsolatban, és remélem, hogy a említett együttműködés is, tehát a, a, a lakosoknak a gondolatait is meg fogjuk tudni kapni. A közös gondolkodás meg fog történni, és olyan megoldásra jutunk, amelyek mindannyiunknak a javára lesz, és Budapestnek a szépségét még tovább fogjuk tudni gazdagítani. Talán ezekkel a gondolatokkal Köszön akkor szépen. kívánok további szép napot mindenkinek, és köszönöm akkor Juditnak, hogy még a így kicsit betegen is mégis eljöttél. Remélhetően akkor lesz alkalmunk folytatni majd ezt a beszélgetést. Én nagyon köszönöm, és mindenkinek szép napot. Köszönöm. FM98. fogható.